اوَمَن كَانَ مَيتا فاحييناه وجعلنا لَهُ نورا يمشي بِهِ في الناس كما من مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زينا للكافرين ما كانوا يعملون ج علقوا ميت كيشا atukamjalia nuru inakwenda naye mbele za watu mfano wake ni kama gizani akawa hata hawezi kutoka humo kama hivyo makafiri wamepambiwa waliokuwa wakiyafanya wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yash'uru Kadhalika katika kila mji tumewajalia wakubwa wa wakosifu wao wafanye vitimbi ndani yake na wala hawafanyii vitimbi isipokuwa nafsi zao nao hawatambui wa idha ja'at hum ayatan qalu lan nu'mina hatta nuta mithla ma utia rusulullah Allah a'lamu haythu yaj'alu risalata sayusibul ladhina ajramu sadar unda Allahu wa'adabun shadid bimma kanu yamkurun na inapojia ishara waosema hatutoamini mpaka tupewe mfano wa waliopewa mitume wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi kuliko wote kujua wapi anaweka ujumbe wake. Itawafikia hao waliokosa udhalili na adhabu kali kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya vitimbi walivyokuwa wakivifanya. Fa man yurid Allahu an yahdihu wa man yuridu an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yast'adhu fi as-samaa' kadhalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal la yu'minun basi yule ambaye Mwenyezi Mungu anataka kumihidi umfungulia kifua chake kwa uislamu na anaitaka potee hukifanya kifua chake kina viki kimebana kama kwamba anapanda mbinguni namna hivi Mwenyezi Mungu anajali ya uchafu juu ya wasioamini wa hadha siratu rabbika mustaqima na hii ndio njia ya mula wako mlezi iliyonyoka tumezipambanua aya kwa watu wanaokumbuka lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun au watapata nyumba ya salama kwa Mola mlezi wao 90 رفيقي منزي واو بسبب يا ولي وقوع يتندى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس رَبَّنَا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله Inna rabbaka hakimun alim. Na ile siku atapowakusanya wote ya wambie enyi makundi ya majini hakika nyinyi mmechukua wafuasi wengi katika wanadamu na marafiki zao katika wanadamu waseme Mola mlezi wetu linufaishana sisi na wao na tumefikia ukomo wetu uliotuwekea basi Mwenyezi Mungu atasema moto ndio makazi yenu mtadumu humo ila apendavyo Mwenyezi Mungu. Hakika mula wako mlezi ni mwenye hikma na mwenye kujua. Wa kadhanika ba'da ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksubun. Ndio kama hivi tunawaelekeza madhalimu wapendane wao kwa wao kwa sababu ya waliokuwa wakiyachuma. Allahu ekbar Allah la, ila, ila na nyinyi kwa imani yenu si mfano wa washirikina hata kidogo basi haiwezi kuwa hali ya kama maiti katika kupotea kwake na Mwenyezi Mungu akampa nuru ya kuhidika ambayo ni kama uhai na akampa nuru ya imani na hoja zilizo wazi na akomwangaza wa nuru hiyo akaongoka na akawa anatembea nayo haiwezi kuwa hali hiyo mfano wa hali ya kwamba anaishi katika giza lililogubika na kama Mwenyezi Mungu alivyopamba imani katika nyoyo za watu wa imani vilevile vile shetani ameipamba shirki katika nafsi za madhalimu wapinzani ewe nabii usistaajabu ukawaona wakuu wa wakosefu katika maka, wanapanga njama za shari za kila namna kwani huo ndiyo mtindo wao katika kila mji mkubwa wakuu wa wakosefu wake huwa kazi yao kuzua vitimbi vya shari na malipo ya uovu wake utakuja wangu kia wenyewe, lakini wao hawatambui wala hawahisi hakika hawa wakuu wa wakosefu huhasudu watu waliopewa na Mwenyezi Mungu elimu na unabii na uongofu Vasikiwaje hoja ya kukata hawaikubali, lakini usema hatuikubali haki mpaka teremshiwe wahi kama wana mitume na hali ni Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye ujuzi ambaye haulingani na ujuzi wa mtu yoyote kujua nani anestahiki kupata utume wake ni yeye ndiye anayeteua nani katika viumbe vyake ampe utume wake hawa wenye inda. Ikiwa wanataka ukubwa kwa inadi ya namna hii basi watakujapata unyonge na no udhalili hapa duniani kwa sababu hiyo na kesho akhera watakujapata adhabu kali kwa sababu ya huko kupanga kwa uovu. Ikiwa hao wamepotea na nyinyi mkaongoka basi ni kwa kutaka Mwenyezi Mungu mtukufu na kwa hukumu yake. Aliyemuandikia hidayah humkunjulia kifua chake kwa nuru ya Uislamu. Na leo andikia kupotea kifua chake huwa na diki ya kweli kweli kama kinavyopambana kifua kwenye kupanda pahala pa juu kama vile mbinguni pumzi humpa asiweze kitu na kwa hivi Mwenyezi Mungu huandikia ufisadi na kukatika tamaa hawa ambao hawakujaliwa kuwa na imani katika shani yao. masomo ya elimu ya sayansi yamethibitisha kuwa mwanadamu kila kipanda juu kuna fika kuvuta pumzi kwake kwa pua mpaka akifika mnyanyuko wa futi 1012 huwa hawezi kuvuta kwa pua na huvuta pumzi kwa mdomo na hivyo huvuta kwa shida na akifanya juhudi yoyote ya nguvu uzidi tabu ya kuvuta pumzi na hata kusema humletia shida katika pumzi na hii tuliyoibainisha ndiyo njia ya haki iliyonyoka Nasi tumeipambanua na tumeiweka wazi kwa watu wote na wala hawanufaiki kwayo ila wale ambao shani yao ni kukumbuka na kutaka hidayah. Na hawa wanaokumbuka na wanaoamini watapata nyumba ya amani nayo ndio pepo nao watakuwa chini ya ulinzi na urafiki wa Mwenyezi Mungu na mapenzi yake na nusura yake kwa sababu ya mambo ya yaheri walioyatenda duniani. Na ilivyokuwa wale walioifuata njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka watapata amani na ulinzi wa Mwenyezi Mungu basi wale walioifuata njia ya watapata malipo ya maasi yaliyoyafanya hapo watapokusanywa wote siku ya kiyama Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka kwa utukufu wake atawaambia hao majini na watu waliotenda dhambi enyi mliokusanyika katika majini hadi mmekithiri kuwapoteza watu hata wamekufua teni wengi tena watasema wale watu waliowafuata ewe mumba wetu na mwenye kutusimamia hakika sisi kwa sisi tulipea na manufaa na tukapeana starehe kwa matamanio na sasajeli yetu iliyotuwekea imekushafika hapo Mwenyezi Mungu aliyetukuka kwa utukufu wake atasema makazi yenu ya kukaa ni motoni mtadumu humu wa milele isipokuwa Mwenyezi Mungu atakapopenda kuwavua katika wale wasiokanya ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Na hakika vitendo vya Mwenyezi Mungu daima vinakuwa kwa mujibu wa hikma na ujuzi. Kama tulivyowaacha waasio wa kibinaadamu na wakijini wakistareheshana wao kwa wao, basi amewajalia madhalimu wawe ni marafiki wao kwa wao kwa sababu ya madhambi makubwa wanayoyachuma.